I dag skal vi tale om begrebet vaccinemodstand. Prøv at høre, det ved jeg ikke en hyldende fis om. Så derfor har jeg heldigvis allieret mig med en fantastisk ekspert i det her. Rikke Peters, som er lektor på UCL Erhvervsakademi. Og så er du jo også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks national leksikon. Velkommen Hej. til. Hej. Og i dag så skal vi snakke om vaccinemodstand. Og sjovt nok, så har jeg jo fået en lille fremlæggelse for... Okay. Ja, jeg skal simpelthen snakke om det her begreb, og jeg ja. håber, du vil hjælpe mig øh, med at lære mere om det her. Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne prøve i hvert fald. Jamen, fantastisk. Ja. Nå, men øh, Rikke, prøv her. Jeg skal jo lave den her opgave om vaccinemodstand, og du skal selvfølgelig hjælpe mig. Så jeg starter bare med at spørge dig, hvor stammer det her begreb fra? Øh, det er faktisk et øh, old, gammelt begreb. Det skulle man ikke tro vel, Nej. der er så meget snakket om anti i dag. Ja, med corona. Men, ja, med corona, men det er faktisk et gammelt begreb. Ja. Øh, det går helt tilbage til 1800-tallet øh, i England, mm -hmm. hvor øh, regeringen fandt på noget meget vildt faktisk, man indførte en tvungen vaccinelov i 1853 i England. Holdt op. Ja, og den lov den sagde, at øh, forældre skulle lade deres børn vaccinere mod en frygtelig sygdom, der hedder kopper en af de alvorligste sygdomme dengang, udover pest selvfølgelig og kolera og alt det der, men de skulle lade deres børn vaccinere mod kopper, inden børnene fyldte tre måneder. Og hvis forældrene ikke gjorde det, så kunne man få sådan ret høje bødestraffer, og man kunne faktisk også risikere at komme i fængsel. Og så dannedes der nogle grupper i samfundet, som kaldte sig anti-vaccinationists. Og så var det, ligesom det her begreb omkring anti på engelsk, altså anti-vaccine, eller vaccinemodstand, modstand ligesom opfundet. Mm -hmm. Ja, fordi jeg tænker jo bare, at det her begreb, det er jo noget, der er opfundet for nyligt på grund af corona og alt det her. Men det har simpelthen været der i, i 100 år. Ja, fordi vaccinemodstand er faktisk lige så gammel som opfindelsen af vacciner, som går endnu længere tilbage. Det går faktisk tilbage til slutningen af 1700-tallet. Så i takt med, at de første vacciner overhovedet blev opfundet, der opstod også den første vaccinemodstand. Det er ret vildt. Hvad er det, folk frygter? Er det, er det fordi folk... Øh basically så frygter folk jo at blive mere syg af vaccinen, end den sygdom, som vaccinen skal beskytte imod. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at man kan være enormt bange for, om vaccinen indeholder nogle frygtede stoffer eller bivirkninger, som man så kommer til at sprøjte ind i kroppen, som så faktisk gør en rigtig, rigtig syg. Ja, okay. Hvad synes du så er det mest spændende ved det her, når nu du har skrevet om det alt Jamen, jeg synes, det er, at det faktisk øh, er øh, mange ting, vi snakker om, når vi snakker om vaccinemodstand. Og det mm. tror jeg, at vi skal være ret tydelige på her fra starten, at i virkeligheden så er der jo sådan et meget, meget bredt spektrum af sådan helt over i den ene ende. Det, som jeg tror, vi alle sammen har, kan være sådan en frygt eller bekymring eller modvilje mod. Nu kommer der sådan en ny vaccine mod covid, for eksempel. Hmm, kan vi være sikre på den? Og så videre, så videre. Og så over til nogen, der sådan mere af politiske grunde er deciderede modstandere af vacciner og er kritiske over for vacciner og så helt over i det andet felt hvor vi møder de der såkaldte antivakser, som jo også har konspirationsteorier om, at staten og lægerne har opfundet vaccinerne for bevidst at give os nogle skadelige stoffer ind i kroppen Ja, er der hold i det her? Er der hold i, er, er der nogensinde blevet bevist, at det, der, er, der er nogle skadelige ting? Altså. Øhm, nej, så langt de fleste vacciner, eller jeg må sige, alle vacciner er jo i dag i hvert fald, er jo selvfølgelig gennemtestet i laboratorier og gennem meget, meget lang tid. Så der er en meget, meget, meget høj grad af sikkerhed i. Men på den anden side set, så kan man også sige, det ved man jo, og det siger læger jo og øh, lægeeksperter også, at der er altid en lille bitte risiko ved øh, medicin og øh, vacciner. Man skal bare være sikker på, at den risiko er mindre, end det man får ud af at vaccinere. Altså mm. sygdommen skal jo gerne være, være værre og mere alvorlig og mere forfærdelig, end den vaccine, som man så giver til folk. Ja. Så begrebet er faktisk virkelig gammelt, og det, er, det fandt sted lige så snart, der kom vacciner. Ja. Så begyndte folk at gøre modstand mod det, ja. fordi de var bange for at få det værre af det. Og, og så længere hen, så kom de her øh, konspirationsteorier omkring, at øh, folk blev ligesom... Ja, hvad kan man sige, kontrolleret staten, og øh, ja. den medicinske verden af det her? Ja, lige præcis. Okay. Prøv høre, hvorfor er det vigtigt at lære sig om det her? Hvorfor er det vigtigt at lære om det her begreb, vaccinemodstand? Jeg tror, det er fordi, at det her omkring vacciner og vaccinemodstand, det er jo noget, der hele tiden og igen kommer op i vores samfund, fordi hver gang der kommer en ny frygtet sygdom, og hver gang der også bliver opfundet en ny vaccine, så ser vi den her diskussion blus op igen. Vi har jo lige set den her i forbindelse med covid-pandemien, og vi kommer også til at se den igen øh, om nogle få år, når der igen er øh, opfundet en ny vaccine, eller der er kommet en ny sygdom. Så det er noget, vi hele tiden vil stå på, og udover det, så er det jo bare mega spændende at lære noget om og beskæftige sig med, synes jeg. Ja, er det, hvorfor synes du det? Øh, jamen det synes jeg, fordi at, øh, det øh, berører jo nogle ting sådan i vores liv som mennesker, som er ret vigtige. Ikke? Og så det er det der med, altså, hvad er frygt for noget? Og det der er frygt for ens, øh, eget, øh, ens egen sundhed og sygdom. Og frygt for ens børns sundhed og sygdom, som nogle forældre har. Og det er måske også nogle snakke, man har haft med sine egne forældre, det der med, mm, skal vi også som unge mennesker at have den her covid-vaccine, og hvad er fordelen ved det? Og kan der også være nogle risici og nogle bivirkninger forbundet med det, som vi ikke kender, og som først bliver opdaget om mange år? Det, det berører så dybt ind i menneskelivet, at vi kan være angste for vacciner og udvikle en modstand mod dem. Forholder den medicinske, så, øh, medicinske verden sig til de her øh, vaccinemodstandere, altså den her vaccinemodstand? Ja, både og, altså nogle øh, medicinske eksperter vil sige, åh, oh, hold op, luk munden, tag nu bare den vaccine, der er intet at frygte, sygdommen er langt værre, så de vil ikke rigtig lytte til befolkningen. Men der er jo andre, der godt ved, og det er jo for eksempel sådan noget som Sundhedsstyrelsen hjemme i Danmark og WHO, altså Verdens så osv., de ved jo godt, at det faktisk er vigtigt at lytte til befolkningens frygt og tage den alvorligt og snakke med folk om, hvad er det konkret, du er bekymret for? Er det bivirkninger? Øh, er det, øh, om vaccinen kan være skadelig på lang sigt osv.? osv det er frygt for nåle eller hvor stammer den her modstand fra det lyder for mig som om at så den her den her det her begreb altså vaccinemodstand er baseret på konspirationsteori er det så rigtigt Nej, det er faktisk kun en lille bitte del af vaccinemodstanden, som går helt ud af sådan en, langt ud af sådan en øh, konspirationsteoretisk tangent, hvor man begynder at opfinde nogle sådan noget misinformation og nogle historier om, at vacciner i virkeligheden øh, bliver givet til os med nogle skjulte formål. Øh, altså for eksempel, så var der en konspirationsteori under covid-pandemien om, at vaccinen mod covid i virkeligheden indeholdt sådan en lille nanochip, mm. som blev sprøjtet ind under huden på os, med regeringen kunne øh, overvåge vores aktiviteter der kontrolleres, mm. Så det der er der nogle konspirationsteoretikere, der har delt sådan nogle vanvittige teorier ud på nettet. Men det er nok kun alligevel øh, langt hen ad vejen få mennesker, der tror på sådan nogle vanvittige ideer. Som måske den er nærmere baseret frygt. Ja, men også en politisk modstand mod at øh, skal staten virkelig bestemme om man skal vaccineres eller mm. lade sine børn vaccinere? Er det ikke et personligt spørgsmål enhver skal gøre op med sig selv? Men det er det da nu. Er det ikke det? Jo, det er det sådan set, men vi så jo også under coronapandemien, at dem, som valgte ikke at blive vaccineret, faktisk øh, havde, sådan, havde lidt vanskeligheder, ikke? fordi at der var jo det her coronapas, mm. hvis I kan huske det, som ja. blev øh, indført, som man jo kun kunne få hvis man var vaccineret. Det vil sige, at der var en lang periode, hvor, der faktisk, hvor det faktisk var rigtig svært at være vaccinemodstand, og der var rigtig mange ting i samfundet, man ikke kunne. Så de tvang faktisk folk til det, for at være med del af fællesskabet? Nogle nok kalde det indirekte tvang, ja. eller med et fint engelsk ord, nudging. Altså, staten mm. har jo helt klart forsøgt at nudge os alle sammen til at tage den her vaccine, fordi mm. man fandt ud af, eller man mente, at det var vigtigt. Mm. Men man kan jo ikke sige, at det er et tvang på den måde, at du ville øh, få en bøde eller ryge i fængsel, hvis du valgte ikke at blive vaccineret. På den måde kan man sige, at det var frivilligt. Nej. Okay, så, så jeg forstår det lidt som begrebet, af noget, man bruger, når man, er, når man er bange og føler sig udstødt på, eller bange for også at føle sig udstødt måske, så føler man så, den her, at man er en del af vaccinemodstanden. Altså, og så konspirationsteorierne bevæger sig ud på en, en lang, øh, helt anden parameter. Ja. Altså for eksempel, der er også en kendt... Øh, det er en meget kendt, som der har været der rigtig mange år, konspirationsteori, der handler om, at, at kraft har vi fundet en kur til. Ja, vi vil bare ikke give den, fordi der er for mange penge i det. Ja, lige præcis. Men det er det, det, de tror med dem. Ja. Men der er ingen forskning eller noget som helst, der peger på, at det er tilfældet? Nej, der er i hvert fald ikke, som man siger, der er ikke medicinsk bevis eller evidens for, at det er sådan. Ja. Hvor er det store vendepunkt så i, den her, i det her begreb her? Hvornår, hvornår ændrer begrebet sig? Eller kommer det op og ned? Altså sådan mm, som jeg har oplevet, yeah. så er det som du selv siger. At hver gang der kommer en sygdom, yeah. som vi bliver bange for, yeah. så kommer der en vaccine, og så kommer der en modstand. Yeah. Er det rigtigt? Ja, det er faktisk rigtigt nok. Men jeg tror, vi kan se, at der er sket noget øh, virkelig vildt med øh, vaccinemodstanden fra og med øh, internettet og de sociale medier blev opfundet. Okay, ja. Yeah. Og det er jo sådan inden for de nærmeste år. Øh, og, og det er jo selvfølgelig fordi, at øh, man kan sige på internettet og gennem de sociale medier, der, kan man jo, der er der rigtig mange mennesker, hvis man for eksempel er i tvivl om vacciner, og er det nu sundt, og er der bivirkninger, så er der rigtig mange mennesker, der mener, at de selv skal gå ud på nettet faktisk og søge viden og information om det, og det er jo i udgangspunktet godt nok, at vi alle sammen gør det. Men som I jo også ved, så finder man jo ud på nettet al mulig misinformation og korrekt information blandet sammen i en pærevælling, og der er der jo nogen, der går lidt galt i byen, fordi at man så øh, kommer til at læse nogle øh, såkaldte beviser, nu siger jeg beviser i gåsø Mm. om for eksempel skader eller fare ved vaccination, som faktisk er øh, fake og misinformation. Så der kan man jo komme til at søge falsk information, og det har, det har nok gjort også, at misinformation om vacciner spreder sig hurtigere gennem de sociale medier, hvor folk kan opsøge hinanden, og de kan gå fælles i nogle grupper, for eksempel Facebook-grupper, hvor mm. man bekræfter hinanden i det her, og deler den her falske information. Så begrebet vaccinemodstand virker så meget som et begreb, der står centreret, i, og hvor der har mange grene ud til for eksempel misinformation og sociale medier og alle de her ting. Ja, præcis. Som præcis. udvikler sig med ja. teknologien. Ja, det kan man godt sige. Ja. Kan man sige det? Ja, det kan man godt. Jamen, prøv at høre, hvis, nu jeg skal lave den her fremlæggelse, hvad er så de tre vigtigste punkter, jeg skal have med i sådan her fremlæggelse? Ja, jeg synes jo, at øh, det er vigtigt at have med, at øh, vaccinemodstand er selvfølgelig altid, eller det, om man vil tage en vaccine eller ej, er jo selvfølgelig individets eget valg øh, og ansvar. Det, det mener jeg selvfølgelig, og det der heldigvis rigtig mange andre, der også øh, mm. mener. Men man skal selvfølgelig være klar over, at det har nogle konsekvenser, hvis man vælger øh, ikke at blive vaccineret, eller ikke at lade sine børn vaccinere. Yeah. Og, som, potentielt kan have nogle skadelige konsekvenser for resten af samfundet. Mm. Vi har jo snakket meget under covid om det her med, at vi gerne skulle opnå den her flokimmunitet, øh, som man opnår for eksempel ved, at en meget stor del af befolkningen bliver vaccineret. Op mod 90 procent af befolkningen, hvis de er gennemvaccineret, så er det simpelthen øh, umuligt for sådan en virus at for alvor sætte sig og smitte i befolkningen. Og det er klart, at jo flere mennesker, der tager vaccinen og er med til at danne den her flokimmunitet, jo nemmere er det at opnå. Hvis der er et meget stort antal af vaccinemodstandere og vælger ikke at gøre det, så har det jo konsekvenser for resten af samfundet. Det kan jo have konsekvenser for de mennesker, som er forskellige årsager øhm, ikke må få vaccinen, fordi de vil være beskyttet i flokimmuniteten af alle dem, som er vaccineret, sådan at sygdommen ikke kan brede sig. Ja, det lyder nærmest som om, at det er et negativt lavet ord det her, eller begreb. Er det rigtigt? Jamen, det er det jo for nogen. Altså, der er der helt klart nogen, som rynker meget på næsen over vaccinemodstandere og synes, mm. at de faktisk handler meget amoralsk over for alle andre mennesker i samfundet. Så det der er der nogen, der synes, jeg er helt sikkert. Okay. En anden ting så? Øh, ja, men det er jo også at sige, selvfølgelig, som vi også har været inde på, at det er jo meget naturligt at være bekymret over det her med at skulle sprøjte fremmed stof ind i kroppen mm. og tage en vaccine. Mm. Især en helt ny vaccine, som ikke har været særlig mange år her. Øh, men der er det jo vigtigt, at, at man så taler med sin læge og taler med og læser, hvad der står på Sundhedsstyrelsens hjemmesider alle de her kedelige sider, Statens mm. Institut og alle de her sider, hvor man kan finde rigtig information mm. om vaccinen. Og det er der, man skal... så, så begrebet, hvis vi lige koger det ned, det er så, at begrebet skal bruges til, som er der er jo nogen, der synes, der er negativt lavet, det skal bruges til, at man ligesom skal, man skal også tænke over, hvordan man selv agerer i forhold til vacciner. Ja. Det er det. Ja. Vi skal, vi skal tænke over, hvordan vi øh, sorterer øh, information, vi får. Helt sikkert. Når vi søger på nettet, for eksempel, hvor der er rigtig meget information. Ja, fordi vi skulle jo gerne træffe vores beslutning om vacciner på baggrund af det rigtigt af rigtig information. Det er jo ærgerligt, hvis man træffer et valg om ikke at blive vaccineret, fordi at man har læst en masse misinformation om, hvor skadelig en vaccine er. Men det kan jo risikere at være løgn og latin og fake news, det man har læst. Ja. En tredje og sidste ting måske til en øh, Ja, det er jo det der, der ikke lige handler om dig og mig, mm -hmm. og ens eget personlige valg, men det er jo det der, vi var inde på før omkring, når vi ser sådan i det store billede med et land eller en stat, der står over for den her store nye trussel med en sygdom, og har en vaccine. Hvad skal man så gøre? Skal man så tvinge befolkningen til at få vaccinen? Eller skal man hellere, ligesom man har gjort i rigtig mange lande her under covid, som vi var inde på før, notche folk til at overtale dem til at gerne tage vaccinen? Og der er ingen tvivl om, at den største vaccinemodstand opstår, hvis stater og lande mm. begynder at tvinge med tvang, deres befolkning til at tage en vaccine, mm. så, så siger forskningen simpelthen, at så opstår der større vaccinemodstand. Så det bedste, man kan gøre, det er, som, som staten har gjort herhjemme i Danmark, altså forsøge at få folk til at oplyse, lave oplysningskampagner, og at for folk til at blive overbevist om, at de gerne vil lade sig vaccinere. Ja, så det lyder lidt som om, at, at, at, at, at lade sig vaccinere er den bedste mm. løsning. Øhm, altså hvis du spørger mig, <laughs> er det den bedste løsning, men der er rigtig mange, som vil være uenige med mig om det, men sagen er jo, at vi øh, forkalede rige mennesker, sunde mennesker i den vestlige verden, mm. jo på mange måder har, på grund af vacciners succes gennem tiden, har vi jo faktisk glemt, hvor alvorlige som sygdomme som kopper, øh, polio, Øh, og andre frygtede øh, sygdomme, som vi før i tiden intet havde at stille op over for. Men på grund af vacciner er de sygdomme faktisk udryddet i vores samfund i dag. Mm. Men fordi det er så længe siden, og fordi vi har glemt, hvor alvorlige de sygdomme de er, så vi faktisk også, vi har vi faktisk glemt vigtigheden af vacciner på en eller anden måde. Og ja. det er jo tankevækkende. Og det er vigtigt at snakke om det her, om vaccinemodstand, for ja. at forstå og øh, træffe sine beslutninger, og som ja. sagt sortere ud i information og misinformation, Lige som man læser på nettet. Det er det allervigtigste. Jamen, Rikke, tusind tak, fordi du vil hjælpe mig med den her opgave i hvert fald. Selv tak. Jeg håber, du er kommet videre. Ja, og held og lykke til jer derude. Og hvis I vil vide mere, så kan I jo gå ind på Lex og læse mere øh, omkring artiklen Vaccinemodstand. Hvis I har en idé til et emne, så er I også velkommen til at sende den på Instagram selvfølgelig, der hedder Markus. Alvarado Eklund. Send den derinde, og så tager vi en snak om den. Tak for i dag.